Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. L'actualitat d'aquest dimecres ens porta a parlar de la caiguda de la construcció d'habitatges a Tiana en els últims tres anys. Tot seguit repassem aquest i altres temes en titulars. L'evolució de la construcció d'habitatges a Tiana des del 2006 al 2009 ha experimentat una davallada del 94%. Mentre el 2006 s'havien iniciat un total de 123 vivendes, l'any 2009 s'en comptabilitzen només 7. Aquestes dades responen al comportament de l'economia en els darrers anys amb l'esclat de la bombolla immobiliària com a desencadenant de la crisi que encara s'allarga fins als nostres dies. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de lliurament dels distintius CICTED, un segell de qualitat turística. Ha estat atorgat a 74 empreses del Maresme, entre les quals es troba la Casa de Colònies de la Conreria. Els banyistes del Maresme hauran de vigilar la presència de meduses aquest estiu. Les previsions indiquen que hi haurà episodis amb una alta presència d'aquest animal. A la nostra comarca s'hi sumen Roses, Barcelona, Sitges i Torredembarra. El desaparegut músic i compositor Eduard Toldrà serà el protagonista de les sardanes a la fresca d'aquest dimecres. La Cobla marinada serà novament l'encarregada d'interpretar un total de sis peces de Toldrà, considerat una de les figures més importants de la música catalana de mitjans del segle XX. I els tianencs de Mortimer's participen aquest dimecres en el festival Comenci a Barcelona. Es tracta d’una espai adreçat a programadors i productors de tot el món on companyies de dansa, teatre, circ, titelles i noves tendències exhibeixen les seves propostes creatives. Tiana, primera hora. Noticias.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 Tant 2007 com 2008 es van sol·licitar llicències i es van autoritzar construccions de més d'un centenar d'habitatges, però no s'han construït. És a dir, tot seguit, el promotor, atenent a la situació financera i a la situació del mercat immobiliari, va decidir retirar-les. Són, per exemple, habitatges al Pla parcial de Can Mates, que la seva urbanització era imminent l'any 2008 i ara podem veure com encara continuen igual els terrenys. També creu de terme. No s'ha començat cap per museu habitatges malgrat que ni havien amb llicència el 2008, no pel que fa creu de terme, el regidor d'Habitatge ha reconegut que serà difícil gestionar un nou barri sense vivendes. En aquest sentit, es mostra confiat que les promocions de protecció oficial que hi ha previstes a la zona normalitzin la situació i consolidin la nova urbanització. Un exemple de les promocions d'habitatge lliure que havia d'acollir aquesta zona i que finalment no s'ha iniciat és una de les que havia de gestionar el grup immobiliari Tiana Llarz. En un altre ordre de coses, malgrat la crisi econòmica, Hernández ha celebrat que aquesta conjuntura hagi servit per garantir una millor ordenació de la construcció d'habitatges a Tiana. Per una banda, evidentment, ningú ningú sent còmode ni satisfet amb aquesta situació de, de crisi, per suposat. Ara bé, vista la situació en estem, potser ens ajudarà l'haver ralentitzat tots aquests desenvolupaments urbanístics això, això ens ajudarà també a madurar-los millor, a païr-los millor, a integrar millor aquests ciutadans a, a la nostra vila a proveir-los dels serveis necessaris i per tant eh, dintre aquesta nova situació econòmica doncs, també pot ser una oportunitat perquè estàvem corrent massa D'altra banda, Hernández ha assegurat que existeix demanda d'habitatge tiana i que, tenint en compte que no hi ha un estoc significatiu de vivendes d'obra nova, a mig termini s'endegaran noves promocions. En aquest sentit, ha assenyalat Creu de Terme com una de les zones amb un gran potencial per acollir aquestes noves vivendes, ja que hi ha capacitat per 270 habitatges lliures. La Casa de Colònies de la Conneria ha rebut aquest dimarts el distintiu CICTED, un segell de qualitat turística. Està promogut per la Diputació i la Cambra de Comerç i Navegació dins de la província de Barcelona i coordinat i gestionat pel Consorci de Promoció Turística dins l'àmbit de la destinació Costa de barcelona Maresma. A banda de la Casa de Colònies, de la Fundació Pere Terres, també ha estat atorgat a 73 empreses més de la comarca. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de lliurament dels distintius, al qual hi han assistit el president del Consorci de Promoció Turística del Maresme, Josep Maria Jue, i la presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, Alicia Romero. La directora d'instal·lacions de la Fundació Pere Terrés, Cristina Merdós, ha manifestat la seva satisfacció per haver estat una de les empreses que ha aconseguit aquest segell de qualitat. Portem tot l'any passat treballant en aquest projecte i la veritat és que estem contents no?, d'haver aconseguit el distintiu de fet, la Casa de la Conreria no, no és la primera instal·lació que, que rep aquest distintiu, ja que l'hem estat treballant en altres de les instal·lacions que tenim per Catalunya. I la veritat és que doncs, bueno, creiem que és molt necessari no?, participar d'aquests projectes que es, que es duen a terme des de, des de la comarca per incentivar doncs, el turisme. No? Amb el distintiu de la Casa de Colònies de la Cunaria ja són dues les instal·lacions de la Fundació Veraterrers que disposen d'aquesta marca de qualitat. L'altra és la Casa de Colònies de Santa Maria del Roure a Osona. En aquest sentit, la directora d'instal·lacions de la Fundació ha manifestat que obtenir el CICTED ha estat una tasca fàcil, ja que partien d'una experiència prèvia. A més, aquest fet s'assuma que molts dels requisits necessaris per obtenir el segell de qualitat ja es deriven del propi compliment de la normativa de de la Generalitat. Sentim Cristina Merlo. Molts dels, dels ítems que ens, ha, que ens obligui a aplicar aquest sistema ja els estàvem complint, no?, perquè hi ha molts que són relatius al compliment de normatives, sobretot en temes eh, sanitaris o de funcionament de la instal·lació. Llavors, com que som un albert de la Generalitat i a més a més rebem les inspeccions periòdiques de sanitat, doncs hi moltes això dels ítems que havíem de complicar ja els complim, no? Simplement ens hem hagut d'adaptar amb alguns temes més concrets de turisme que potser no treballàvem de forma eh, però àmplia, no?, Cristina Merdo també ha afegit que la voluntat de la Fundació Pere Tarrés és que la resta de cases de colònies de què disposa obtinguin també aquest segell de qualitat. Treballaran en aquesta línia a mesura que els diferents territoris on es troben instal·lades facin una aposta ferma per impulsar el segell. El Maresme, aquest sistema de reconeixement de la qualitat que s'impulsa a les destinacions turístiques, es va començar a implementar l'any 2006. Des d'aleshores, any rere any, s'hi van subint noves empreses, que inverteixen en qualitat turística i territorialment s'extès a tota la comarca. Diana primera hora. Els banyistes del Maresme hauran de vigilar la presència de meduses aquest estiu. Les provisions indiquen que hi haurà episodis amb una alta presència d'aquest animal. A la nostra comarca s'hi sumen Roses, Barcelona, Sitges i Torredembarra, tal i com ha indicat el responsable del projecte medusa de l'Agència Catalana de l'Aigua, Joan Maria Gili. Si fos una previsió, seria tenir que estar alerta, perquè pot haver-hi dies de moltes meduses als llocs que són més susceptibles que n'hi hagin, que ens hem dit abans, com el cas de, de Roses, o el cas d'aquí del Maresme, o de Barcelona, o de Sitges o la mica pel Torre del Barra. Són llocs més propicis perquè sempre n'hi ha hagut més i les condicions sonoràfiques de corrents ho propicien. Aquests ajuntaments han en molt alerta, perquè poden haver episodis de dos o tres dies molt grans, però no seran molt permanents. Tenim la gran sort que pot haver-hi meduses un dia o dos o tres, pot haver una setmana en tot el mes d'agost, però la resta del mes no n'hi haurà. Els canvis climàtics han afavorit que la presència d'aquestes espècies sigui habitual cada any i durant tots els mesos, tot i que no es preveu que espècies perilloses com la carabella portuguesa puguin arribar a les platges catalanes. L'any passat va ser un any anormal en quant a presència de meduses, ja que la major part dels dies no s'hi van detectar. Aquesta situació s'explica per l'aparició d'un animal similar a les meduses, que té la capacitat d'ingerir molt plàcton, amb la qual cosa les meduses es queden sense aliment i desapareixen. Per tant, d'evitar la proliferació de les meduses, el projecte està treballant en la reproducció artificial del substrat marí, on es dipositen els pòlips, que més tard es convertiran en meduses adultes o explica el responsable del Projecte Medusa Catalunya. Si sabem en quin subtracte prefereixen les meduses, el que farem és no a buscarm aquests subtractes, rascar-los per evitar que els pòlips proliferin o fers-hi una trampa, fiants-hi molts subtractes d'aquests específics perquè els polislips se sentin allí i mostrar-los abans que traguin les meduses. Cada dia prop d'una vintena d'inspectors comproven l'estat de l'aigua de les platges catalanes i, entre d'altres coses, detecten si hi ha o no meduses. Aquest seguiment també es fa mitjançant un avió que, en disposa també d'una càmera de vídeo. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. I ara repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. La Federació de les Associacions de Defensa Forestal del Maresme es queixen que la majoria de subvencions atorgades pel Departament de Medi Ambient destinades a netejar els boscos afectats per les nevades del mes de març han anat a agrupacions forestals de comarques que no van ser perjudicades per la neu. El problema del risc d'incendis no és l'únic, perquè d'aquí uns mesos tota la massa forestal que no s'ha retirat provocarà que hi hagi un augment de les plagues als boscos. La Federació de les ADF del Maresme i el Vallès Oriental han demanat aquest dimarts mateix a la Generalitat que els faciliti les xifres sobre qui per cent dels diners de la subvenció han anat a cada comarca. El grup popular a l'Ajuntament de Badalona ha reclamat la gratuïtat de la B500 al seu pas per la conneria i per aquest motiu ha presentat una al·legació al projecte que preveu que el túnel que es construirà en aquest tram sigui de peatge i que en aquests moments es troba en fase d'exposició pública. En la seva al·legació, el president del grup popular a l'Ajuntament, Xavier García Albiol, recorda que la carretera B500 entre Santa Perpètua de Mogoda i Badalona ha de ser una via de connexió alternativa entre el Maresme i el Barcelona. Salonès Nord i el Vallès, que permeti evitar dos punts altament congestionats, el Nus de la Trinitat i la C-60. I el govern municipal de Premià de Tal ha decidit ara traslladar a la Casa de la Vila al nou edifici municipal de la fàbrica, que es va inaugurar de manera oficial a finals de juny, però que encara no ha entrat en funcionament. En un principi es pensava mantenir les dues seus, però finalment l'equip liderat per l'alcalde, Joan Baliarda, ha decidit aquesta setmana que les àrees de cultura, ensenyament i salut també es traslladaran a les noves instal·lacions, que tenen una superfície de 1.500 metres quadrats i són molt més accessibles que no pas l'actual consistori. Tiana primera hora, notícies. El desaparegut músic i compositor Eduard Toldrà és el protagonista de les sardanes a la fresca d'aquest dimecres. La Copla Marinada serà l'encarregada d'interpretar un total de sis peces de Toldrà, considerat una de les figures més importants de la música catalana de mitjans del segle XX. Jordi Millan és el secretari de l'agrupació Amics de la Sardana Tatiana. Les seves sardanes són molt melòdiques i la idea general de les persones que estan involucrades en el món de la música de Cople i de les sardanes en particular és que l'estructura habitual de la sardana no la respecta de la mateixa manera no tenen salt per entendre'ns i per tant no transmeten l'alegria que poden transmetre pues, les de Joan Llàcer o les de Joan Lluís Moralera i no diguem les del Pere Mercader però la seva música és molt profunda només es programa per concerts a Tiana som uns valents i li dediquem tota una audició en tota la seva carrera no va deixar mai de compondre. A més de l'òpera, el giravol de maig i molta música de cambra, Eduard Uldrà també va compondre una trentena de sardanes. Les va escriure entre el 1912 i el 1950. Amb la sessió de sardanes a la fresca d'aquest dimecres es vol recollir l'essència de la música per coble que va compondre al llarg d'aquests anys. Jordi Millan ha donat més detalls. Quin missatge llancem? Si t'agrada la música, si no ets aficionat a la sardana en particular, almenys, acosta't del 21 de juliol a la sardanes a la fresca i escolta. Tindràs una música meravellosa per escoltar. En canvi, els sardanistes que vulguin aprofitar-la tindran la possibilitat de ballar-la perquè només a Tiana tenen aquesta possibilitat. És que ni una sola sardana d'ell es programa en els aplecs o en les audicions. L'hostal de la Peira, Sol i Xen, Atzevares i Baladres, el Bac de les Ginesteres, La Siseta i Camparola, són les sardanes de Toldrà que es podran escoltar i ballar al parc del camp de futbol vell. Serà aquest dimecres a partir de dos quarts de deu de la nit. <fixi> Els tianencs de Mortimers participen aquest dimecres en el festival Comenci si, a Barcelona. Es tracta d'un espai adreçat a programadors i productors de tot el món on companyies de dansa, teatre, circ, titelles i noves tendències exhibeixen les seves propostes creatives. Aquesta edició inclou una trentena d'actuacions i hi assisteixen més de 200 programadors internacionals. L'objectiu és donar a conèixer i exportar les iniciatives escèniques catalanes a la resta del món. Lluca Armengol, membre de The Mortimers, de Timers ha celebrat que la companyia hagi passat el procés de selecció i considera que el festival és una oportunitat per obrir fronteres. De Mortimers presenten al comecí si dues propostes ja conegudes pels ciencs i tiannenques. D'una banda, l'espectacle Canmboté, que va ser representat per primera vegada per la companyia els passats 3 i 4 de juliol en el marc de la sisena edició del Festival de Circ de l'U dos 3 del Pallasso. En donar més detalls Llu Carmengol. Vintre del Teatre Nacional de Catalunya, hi ha una presentació de projectes per aconseguir coproductors i espais de creació. I llavors el que volem fer és nosaltres aconseguir un coproductor per al nou espectacle a Can Boté, que vam preestrenar aquí a l'1, 2, 3 del Pallasso, però ens falta un, un mes i mig de feina per acabar de tenir-lo rodonet i tancat com nosaltres volem. Però lògicament és un espectacle tan gran i d'una envergadura tan gran que aconseguir un espai i diners per poder treballar les 15 persones que treballem durant aquest durant aquest mes doncs en fa falta això, un coproductor i millor lloc que allà per trobar-lo, no el trobarem. Aquest espectacle reprodueix l'ambient creatiu, col·lectiu, revolucionari i poètic de la Masia de Cambotè en els seus orígens, amb un esperit que encara es manté avui dia. Amb aquesta actuació es vol posar de manifest com la Masia Cambotè de Tiana va ser un col·lectiu artístic imprescindible per la història del circ i teatre de carrer a Catalunya. D'altra banda, de Mortimer's porta al com en si, el també conegut espectacle de les panxes, lloc i ensenyarem el número de les panxes, que és un número que crec, i creiem els mortimers, que té molta capacitat com per ser vist internacionalment, és un número sense paraules, de molt de ritme, molt energètic, i que crec que pot agradar molt a l'estranger, ja que aquí encanta i encantat, crec que a l'estranger també podria funcionar. El festival Comencí s'acomiada aquest dimecres. Al llarg de tres dies, el Teatre Nacional de Catalunya ha collit actuacions dels millors espectacles catalans en gira del 2010 i del 2011. Sol Picó, La Fura dels Baus, Jordi Cortés, Pepa Plana o la companyia del Tricicle són alguns dels artistes participants en aquesta edició. El festival es va crear de la mà de l'Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya. Està finançat per l'Institut Català de les Indústries Culturals i rep el suport de l'Institut Ramon Llull i de l'Institut de Cultura de Barcelona. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. L'entrevista Aquest dimarts s'ha celebrat l'acte de lliurament dels distintius CICTED a les 74 empreses de la comarca del Maresma que han assolit aquesta marca de qualitat. De fet, la setmana passada ja ens fèiem ressò que la Casa de Colònies de la Conreria havia rebut aquest segell i és per aquest motiu que després de l'acte d'entrega volem parlar amb la directora d'instal·lacions de la Fundació Pere Terrés, Cristina Merlo. Bon dia.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 que es, que es duen a terme des de, des de la comarca per incentivar doncs, el turisme. No? Per tant, si dius que ja hi ha altres instal·lacions a la Fundació Preterrins que disposen d'aquest segell, no eren novells en aquest tema, no? Ho heu tingut relativament fàcil en aquest sentit? Doncs sí, perquè la veritat és que la primera instal·lació que vam, a la que vam presentar aquest distintiu va ser la, la Casa de Colònies de Santa Maria del Roure, que està a Cantoni Gros, uh -huh. molt a prop de Vic, i en aquella ací que ens va costar força, no?, doncs, eh, primer, doncs, perquè era la primera vegada que participàvem d'un sistema així integral de qualitat, eh, una mica, doncs, a aprendre, no?, a, a treballar tots els temes, doncs, que en aquest sistema es treballen. I la veritat és que incorporar-nos en, en el que ha treballat el, el Consell Comarcal del Maresme, doncs, ens ha costat relativament poc més això, la formació directa de les persones que treballen a la instal·lació concretament, que no pas doncs, a la preparació tècnica, no?, que ja la teníem una mica treballada. Quantes instal·lacions eh, actualment la Fundació Pere Terresa amb aquest segell de qualitat? De moment tenim dues instal·lacions, que és la Casa de Santa Maria del Robre i la Conreria. I en previsió, en mesura que els territoris vagin volent integrar-se en aquest sistema de qualitat, doncs anirem nosaltres integrant també les nostres cases de colònies. Uh -huh. No sé si coneixeu el, el funcionament, diguéssim, que és un, un ens gestor, és el que promociona doncs, que una zona o un territori pugui aconseguir aquest sistema integral de qualitat turística de destinació. O si sigui, Una empresa o, una, o un hotel no pot per ell mateix eh, decidir incloure o, o tirar endavant aquest sistema. Ha de ser doncs, des d'un ens públic que es, que es gestioni, no? Llavors, això, això per, per consells comarcals o per consorcis de turisme, per, en aquests moments és Barcelona la que més ho està promocionant, doncs és la que ha de tirar endavant doncs el, això, la implantació d'aquest sistema. Sí, més no la comarca del Maresme sí que era la primera vegada que la Fundació per Peraterres accedia sí. a aquest segill, oi? Això sí, això sí, és la primera vegada. més a més, en, en el cas de la comarca del Maresme és, és la que més entitats i empreses han han col·laborat en ella, llavors, doncs, eh, per això és més important, diguéssim, no? Eh, es dona la causalitat aquesta, que que ha, hi ha hagut unes 70 entitats, empreses, hotels, que han participat d'aquest sistema, no? I llavors, doncs, eh, per això té tanta importància, no? I d'aquí l'acte que es va realitzar i d'entrega d'aquests... Eh, d'aquests guardons, diguéssim. Uh -huh. Ganes de seguir treballant, per tant, no?, per mantenir lo sobretot. Evidentment, no, a més, eh, aquest sistema és, eh, al final, és, el que recull és una forma de treballar, no?, és una manera d'organitzar cada instal·lació cada negoci. Pensa que en el, el CICTED, no sé si he parlat en altres, en altres llocs, doncs el que intenta és recollir de totes les empreses relacionades amb el turisme, siguin o no, no d'allotjament, Eh, doncs evoluutinar-nes eh, en, en un conjunt no?, d'entitats per poder treballar en comú i per aprofitar les sinergies que se'n deriven. No? Llavors eh, T'ajuden una mica a organitzar la teva feina del dia a dia. No? Sí, és... Però si més no, s'ha doncs, de, de garantir doncs, aquesta renovació, per tant no s'ha de deixar mai de treballar, Evident, no? Evidentment, ara la tenim renovada fins al 2012, el 2012 eh, que tenim una revisió d'aquest distintiu, però igualment durant el 2011 nosaltres rebem també el que se'n diuen inspeccions o visites de seguiment, per part del, de l'ENS que ha organitzat la implantació del sistema amb la qual doncs, això s'asseguren que, que tot el sistema aplicat eh, el continuem mantenint i continuem treballant no?, amb aquest tipus de, de sistema Centrem-nos en aquest cas en Tiana perquè al cap a la fi doncs, mm -hmm. és aquí ara mateix, doncs, més recentment precisament ahir se li va lliurar aquest segell sí. de qualitat SICTED En quins aspectes s'ha hagut de treballar la Casa de Colònies de la Conaria per aconseguir fer-vos amb aquest distintiu? Mm -hmm. A veure, nosaltres ja de partida, diguéssim que molts dels, eh, dels ítems que ens, ens obligui a aplicar aquest sistema ja els estaven complint, no?, perquè n'hi ha molts que són relatius a, al compliment de normatives sobretot en temes eh, sanitaris o, o de funcionament de la instal·lació. Llavors, eh, com que som un albert de la Generalitat eh, i a més a més reben les inspeccions periòdiques de sanitat, doncs hi ha moltes eh, d'això de de bueno, dels ítems que havíem de complicar ja els complim, no?, perquè bueno, nosaltres eh, ens agrada fer les coses de forma correcta i, i hi ha moltes de les, de, de les eh, instruccions que, que són obligatoris de complir per, per poder tenir el distintiu cictet ja les compliem, no? Uh -huh. Llavors, simplement ens hem hagut d'adaptar amb alguns temes més concrets de turisme que potser no treballàvem de forma eh, prou àmplia, no?, a nivell, doncs, no sé, per exemple, d'informació turística, potser no donaran prou informació turística, en aquest cas doncs, hem hagut d'incrementar tota la informació sobre la zona, sobre la comarca que donem, sobre, per exemple, el tema de les, del temps que farà, els no? clients, doncs, sempre en els panells informatius s'ha d'informar doncs, del temps que faran els propers dies, eh, de les activitats que es faran en els propers dies en el municipi o en la comarca, i una mica sí que ens ha ajudat doncs, a, a fer-ho d'una forma més global, no? I en cre, creieu que us beneficiarà disposat d'aquest distintiu? Home, en principi la voluntat és donar-li un, un, un impacte mediàtic no? en aquest distintiu. La idea que té el Ministeri, perquè això és, és un tema estatal, doncs és una mica proporcionar no? les zones que han, que han invertit no? en temps, sobretot, en, en integrar aquest sistema. Eh, esperem doncs, que, ens, que la gent en reconegui o que reconegui el distintiu quan, quan vigui l'Albert no? i li doni una confiança en el client respecte a altres instal·lacions que potser no el tenen mm -hmm. Clar, perquè sovint la sensació que genera quan veus aquest tipus de distintius és precisament això que ens comentaves no? la confiança mm -hmm. Sí, sí, és, és això i per això nosaltres vam, vam apostar no?, per, per participar d'aquest sistema eh, potser a la, la zona del Maresme que hi ha potser més, més diguéssim, empreses o instal·lacions hoteleres Potser nosaltres quedem més diluïts, no?, perquè al ser una casa de colònies, doncs, eh, no, no hi ha, potser, la necessitat, no?, però, per exemple, en, la, en el cas de, de l'altra zona, on sí que hem, també vam començar a treballar el tema del de, sistema integral de qualitat en destinació turística, doncs sí que era molt important, perquè no hi ha molts hotels, i llavors, clar, per, per l'ens gestor que promocionava el sistema, doncs era important que la, que la Fundació per Terres participés, no?, Igualment en el consorci, ay, en, el, perdó, en el Consell Comarcal del Maresme també van creure doncs eh, oportú, eh, que nosaltres poguéssim participar com a únic alberg, perquè és que tampoc no, no en tenen tant, tenen molts hotels, però no tenen alberg, eh, llavors doncs era important també per ells no que poguessin participar. I precisament, doncs, com la Fundació Pere Terres és una entitat que té instal·lacions a diverses parts de Catalunya, suposo que eh, haureu d'anar actuant una miqueta a l'hora d'adoptar aquest segell de qualitat en funció de la realitat territorial allà on han estat instal·lades cadascuna d'aquestes doncs, instal·lacions, no? valgui la redundància? Doncs sí, la... El, el concepte o el que pretenem és una mica també col·laborar no? amb aquests béns gestors, ja sigui el Consorci de Promoció Turística de la zona en concret o ja sigui el Consell Comarcal. que Per ells és fàcil que una entitat com la Fundació Pere Tarrés, que hi ha una trajectòria, doncs, vulgui participar d'aquest d'aquesta implantació d'aquest sistema. que no? Penseu que els, eh, molts dels comerços o de les entitats o de les empreses que, que acaben participant en aquests projectes potser no tenen prou recursos o no tenen prou capacitat no? per implantar o, o no hi veuen la necessitat de fer aquest esforç. No? Llavors, clar, si una entitat com la Fundació Preterres, que tampoc disposa de molts recursos, ha acabat doncs, eh, volent eh, implantar aquest sistema, doncs també anima no? la resta de d'empreses de, o entitats de la zona doncs a, a voler participar del projecte. Marca també una pauta a seguir, podríem dir, per altres entitats. Sí, una mica és això, no? com a entitat una mica més gran, que sí que nosaltres som presents a Catalunya, doncs és important no? que de eh, clau comarcal, doncs, eh, doncs, no sé, del, del Bages o d'altres comarques en les que nosaltres tenim casa de colònies, doncs, saben que nosaltres participarem i participarem molt activament, en no?, la implantació d'aquest sistema, llavors també els ajuda una mica, no? I en aquest context de crisi econòmica que tenim a l'actualitat, deixa'm preguntar-te també doncs per quina és la salut de la Casa de Colònies de la Conneria, sobretot doncs, prenent com a referència aquesta comarca del Maresme. Mm. Veure, nosaltres ara estem en plena campanya, la veritat és que bueno, estem en ple juriol, la Casa de Colònies està plena, tot i la crisi, i tota la situació econòmica que estem vi vivint, doncs estem força contents perquè tenim ara mateix colònies en aquí, i hem passat un un principi de juliol molt bo, amb molts nens fent colònies a la Casa de Colònies, i la veritat és que ens ha anat força bé i els nens han quedat molt contents, que és el que importa. Si més no, podríem enviar també un missatge doncs, que precisament no cal escatimar esforços econòmics quan es tracta de doncs, treballar per aconseguir major qualitat? Crec que és important invertir temps, sobretot en, en incrementar la qualitat. Eh, nosaltres participar en aquest sistema integral de qualitat turística ens ha suposat temps, més que, més que inversió en diners, perquè al final les instal·lacions ja compleixen la, el, els requisits no, que et demana la implantació d'aquest sistema. Al final temps estem més en formació i en, i en maneres de treballar no, de l'equip de, de la Casa de Colònia. Llavors això que compensa no, la inversió d'aquest temps amb el resultat que després no obtens sense haver de fer una gran inversió econòmica. Llavors, és bàsic, no?, és bàsic voler incrementar la qualitat del servei que dones. Doncs bé, celebrem que precisament la Casa de Colònies de la Conraria hagi obtingut doncs, aquest distintiu de qualitat SICTED que torga doncs, l'Estat i, doncs bé, felicitats des d'aquí i molt us gràcies. engresquem molt a seguir molt treballant molt per mantenir aquest servei de qualitat. Moltes gràcies, molt gràcies. Cristina Merdo. Molt bé. Fins una altre bon dia. Fins una altra. Adéu. l'entrevista.